Wagaihnya yeah. Rasulullah menuju ke sana tidak langsung ujuk-ujuk hilaf lah. وَالَّذِينَ بَعْثَ فِي الْأُمْمَ يَنَّ رَسُولٌ مِنْهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ wa yuzaqqihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma wa in kano min qabl la fi dhanan mubin intinya itu yuzakihim wa yu'an nahyin selanjutnya dengan kita pokok dengan proses tarbiyah pokok terus umat ini sebagaimana yang ditekaskan oleh seorang pemimpin ikhwanul muslimin Hassan Hudibi tegakkan sistem daulah di hatimu akan pedak di tanah airmu bagaimana sekarang kesadaran umat belum ada jangankan khilafah bahkan masih tabu sudah mikir buah apa namanya pohonnya je tidak punya kesadaran umat menegakkan syariat aja enggak ada menjalankan syariat secara utuh salat aja masih belang bendong dan masih terjadi pencemaran pen syariah di mana-mana maka butuh penyemprotan hama dengan tasfiyah makanya tazkiyah tarbiyah tasfiyah insyaallah kita dapat pohon yang bagus dirinya salih katako berbicara seperti yang dikatakan oleh Maimun Ibnu Muharron seandainya seandainya ada salah seorang di antara salafu saleh dari kalangan sahabat dibangkitkan dihidupkan oleh Allah kembali untuk ngecek praktek beragama umat sekarang yang diketahui syar'i cuma satu salatnya ke kiblat kok. Jeng jeng. aja-aja umpamanya yang hidup lagi Abu Bakar Abu Bakar. Gimana? Abu Bakar cek tolong ini apa juga ini? Enggak pernah saya lakukan zaman Rasul nih. Ini aduh ini lebih ruwet lagi. Yang ini aneh lagi. Nah ini yang salat nah ini, ini, ini. benar nih ngadep kiblat. bukan ngadep ke Baitul Maqdis maksudnya gitu. Dalam kondisi seperti ini ujug-ujug khilafah hanya hanya sekedar Menyekar spandu di pojok-pojok jalan. Di jalan dengan protokol. Mari kita tegakkan syariah dan khilafah. Tidak cukup kalau kesadaran di otak umat, di hati umat untuk menegakkan syariah belum ada. Itu bang. Dengan demikian dari sinilah bukan kita tidak setuju. Adanya khilafah yang kita tidak setuju adalah proses. Apalagi di sana nuansanya sudah nuansa. pelecehan terhadap Penundaan terhadap syariat Islam. Bagaimana tegak orang syariahnya dan dilecehkan. Ini islamic State of iraq and Sham Atau dalam bahasa Arabnya da'is da'ulah islamiyah fil iraqi wa syam. Jelas. Kalau kita lihat, Irak Utara adalah biangnya khawarij. Yang memang sejak zaman Rasulullah sudah ada, yang duwudzul khwaisirah, di mana dia protes kepada Rasulullah dua kali, saat membagi ganimah. ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Akhirnya ketika itu, Khalid ibnul walid mengatakan Wahai Rasulullah boleh enggak saya pegang lehernya? Jangan Dia banyak pengikutnya Dan dia masih sholat Apa kata Khalid Ya Rasulullah berapa banyak orang yang sholat Hatinya menyelisihi dohirnya Wahai Khalid Saya diutus bukan untuk membelah dada manusia Dari hadis ini Imam Syafi'i Mengeluarkan pa'idah Kami menghukum secara dohir Tidak secara batin Nah Kemudian yang kedua Saat membagi zakat Ketiga itu mengatakan Ini pembagian tidak diinginkan riba Allah Akhirnya yang marah ya, Yang kepanasan adalah Umar bin Khobab Ya Rasulullah saya penggalah akhirnya Jangan nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri Sementara dia sudah muslim Takut fitnah Akhirnya dibiarkan sambil berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya orang ini dibunuh di antara umatku ini tidak ada yang berselisih dua orang. Akhirnya Rasulullah mengatakan saya ruju fi akhir zaman qaum khudat'ul asnām sufahul ahlām wa yaqūlūna min qawli khayr al-barīyah yamruqūna min ad-dīn kamā yamruqu sahmu min ar-ramiyyah ya terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan Wahai jika ditemu hukum, maka bunuh mereka. Dan nabi kudam ajer, siapa yang Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari. Yang Rasulullah mengatakan akan keluar di akhir zaman sekolah kaum. yang muda umurnya, masya Allah nampak sekarang khalifahnya aja 37. Subha'ul Ahlam Cita-citanya rendahan Tidak memiliki visi ke depan yang jauh Pemikiran yang mendalam Yang ada adalah kerdil dan sembrono Serpa sembarangan di dalam memutuskan Betul kata Rasulullah Yang akhirnya Mereka mengu mengucapkan Ucapan rup manusia yang terbaik dari hamba Allah yaitu hadis-hadis rasul yang diusung istilah-istilah Islam yang dipakai dan kaidah-kaidah ulama yang dipakai tapi lam rubu minad dilli yang meruku sahmu minaramiya keluar dari agamanya seperti keluar anak panah dari busurnya kalau kamu menemukan mereka perangilah bunuhlah, karena di dalam membunuh mereka ada pahala bagi orang yang membunuhnya di hari kiamat nanti Hadirin sekalian, ini juga jangan langsung ngulum temu dosa. Ini ya kelirune sampean. Salah jangan diselekan salah. Itu harus bersama imam. Karena jihad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih ya, bahwa jihad itu harus bersama imam, parron au fajiron. Baik imam itu jelek atau baik. Dalam hadis Rasulullah, Wa inna imamu junnetun imam itu laksana tameng, yukata lumin warahim berperang di belakangnya, wayut takabihim dan digunakan untuk berlindung di dari masalah-masalah yang sifatnya umum, ya bahaya dan apapun peperangan. Itu semua yang memandu adalah imam. Wa in umirabit takwaloh, wa adal. Kalau dia memerintahkan takwa kepada Allah dan adil, kainna lahu bidalika ajaran. Dia dapat pahala. Wa in qala biqairi kalau seandainya memutuskan selain itu, kainna alihi min. Maka dia akan mendapatkan sanksinya. Maka antum jangan terlalu Jadi kalau pemimpin rusak, antum tidak diminta bertanggungjawab oleh Allah. Itu. Tapi kalau anda berusaha, pemimpin dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya jadi pemimpin itu susah, berat. Sampai ketika Rasulullah menasihatin siapa Abdurrahman bin Samurah, Ya Abda Rahman, Ya Abda Rahman, ya ya La al Imarah. Jangan kamu minta kepemimpinan. Wain oqtidha'an masalatin muktilsa ilaiha, wain oqtidha'an khairi masalatin kuintaaleha. Kalau kamu diberi karena dasarnya meminta, kamu akan diberikan ketergantungan oleh Allah. Dan kalau kamu diberi tanpa minta, kamu akan ditolong oleh Allah, dibantu dalam menjalankan, menjalankan kepemimpinan tersebut. Kata Imam Ibnudamia, kaum Muslimin senantiasa berperang pada masa khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bersama para pemimpin meskipun mereka para pemimpin yang zalim dengan demikian enggak bisa apalagi sekarang antum lihat pemimpinnya nya enggak jelas teritorialnya pindah-pindah serang sana pindah sini, serang sini pindah sini, mana mungkin dia seorang pemimpin yang legitimit siapa yang ngangkat siapa yang berbayang, ulama-nya mana festifnya mana, yang lebih aneh lagi yang Salian cara perangnya, betul-betul mencerminkan khawariz, nah saya langsung aja narik karena waktu masalahnya sebelumnya kalau kita mau usut dari Zulkway sampai fitnahnya Ali Usman ini tapi eh, perang Jamal perang Sifin masalahnya waktu, langsung pada waktu peran nahrawan Ali bin Abi Thalib berperang Subhanallah, ajaibah Pasukan Ali bin Abi Thalib 10 ribu yang wafat Cuma 10 Pasukan mereka 10 ribu Yang hidup cuman 9 Itu pun lari Yang dua lari ke Yaman Yang dua lagi lari Ke Al-Jazirah Yang dua lagi lari ke Tajikistan yang dua lagi lari ke Oman. Dan yang satunya lari ke Talmuzan. Dan katanya Imam At-Tahurusani di dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Sampai hari ini ketika zaman beliau. Mereka masih beranak bina dan berkembang biak. Dan hadirin saya, Al-Jabrila itu di mana? Sekarang tepatnya adalah Irak utara tersebut. Dengan demikian, tidaklah salah... Beberapa analisa bahwa mereka campur aduk antara Khawariz dengan Syiah Karena mereka Dan ini Syiah bukan Syiah Iran Karena Syiah Iran itu juga berhadapan-hadapan dengan Iran Utara itu Syiahnya versi bersendiri Jadi Syiahnya juga enggak akor sama Iran Bahkan tokoh-tokohnya pun banyak yang dibunuh oleh Iran Nabi Nizalian Kalau memang sudah seperti itu Mereka sebetulnya adalah Al Khawaris dan Al Khawaris pernah mengalami kejayaan pada zaman Abdul Wahab bin Abdul Rahman Ar Ruzum yang hidup pada sekitar abad kedua yang alirannya akhirnya sempalan dari Khawaris itu Wahabi. Namun sayangnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengenakan pakaian wahabi ini kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka beliau belepas diri darinya dan tidak ada kaitan sama sekali karena ini hidup pada abad kedua sementara si Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12 dan namanya ini Muhammad Ono oh, Abdul Wahab Tidak nah, ada hubungannya tapi orang yang picik mengenakan wahabi dengan berbagai macam kesesatannya dan kemiringannya, penyimpangannya dikenakan semua kepada Syah Muhammad bin Abdul Wahab sehingga beliau dituduh wahabi memang hadirin sekalian ya. di dalam literatur apapun seperti yang telah ditulis Az-Zikri di dalam kitab Al-A'lam wahabi ini sangat radikal dan sangat ekstrim sangat benci terhadap ahli sunnah dan memusuhi syiah sekaligus dan ia harta luar jamaahnya Dan sangat menyimpang praktek agamanya Dan tidak memperbolehkan kelompoknya menikah kepada kelompok lain Ini kenyataan lihat. Coba bayangkan ketika pada saat pertama kali masuk suria Apa yang terjadi? Apakah membantu oposisi, koalisi yang telah ingin menjatuhkan pasar asyad Alayhi, itu, tidak, malah membunuh komandan brigader daulah islamia bukan hanya dia yang digorok istrinya, anaknya juga dibunuh, pak saya tanya seandainya mereka jihad boleh enggak membunuh perempuan boleh enggak membunuh anak-anak ini macam apaan disinilah adik, adik sekalian yang harus kita waspadai dengan hadirnya ISIS maka ada beberapa anak muda yang semangatnya membabi buta namun tidak didukung dengan wawasan keilmuan apalagi pemahaman tentang khilafah dan penegakan cara, para penegakan syariah yang benar sehingga langsung mengacungi jempol, langsung bayi'ah, langsung mengapresiasikan meng meng meng meng dengan dukungan bahawa ini adalah Sufyanike, ini adalah yang disebutkan Rasul dalam hadis ini, ini, ini. Buktinya lihat, surbannya begini, benderanya warnanya ini, ini dan yang lainnya. Pak, itu semuanya bisa disetel. Saya juga bisa nyocok-nyocokin. Rasul memberikan suatu tanda kiamat, iya. Kemudian ada orang tiba-tiba menampilkan diri seperti yang disebutkan Rasul. Oh ini loh yang dimaksudkan Rasul. Bisa aja. Tapi bukan itu. Memang betul nanti ada Imam Mahdi. Alamah Haji Nubuah dia memberikan suatu kekuasaannya, tapi tidak di sini tempatnya, dan tidak begitu caranya. Dan kita harus waswadai Pak. Dengan adanya bayi ah atau dukungan maka capis untuk perang ada. Pak mereka-mereka yang melakukan teror kemarin raja kesulitan keyakinannya ini jihad enggak. Karena tidak ada khilafah dan juga ada komando dari Khalifah. Nah ini sudah ada. Sehingga perangnya adalah legal, rampasannya halal, tawannya bisa dijadikan budak dan resikunya kita lagi lagi mendapatkan PR baru yang Wahabi sudah clear. Kita tabayun klarifikasi sana sini. Teroris sudah hampir nyaris tidak tidak begitu angin. Kalau dulu kan kita tuduh setiap orang yang dijenggot jenggotan mas belum ketangkap. Itu oh mas masih hidup teman-temannya perasaan sudah pada mati semua sudah enggak ada dan ya itu tuduhan biasa. Tapi sekarang ada bahan amunisi lagi miliar orang jenggot panjang batu ebelang. Selananya nyingkrang, mas, isis ya, ya iyalah, moso enggak isis toh so mas, itu, orang kata nyingkrang kayak begini kena angin ya isis, nah. itu, itu. Nah, kadang main tuduh aja, mas, isis ya, orang nyopot, apa namanya helm, langsung tiba-tiba kelihatan jenggotnya, wah, mas, isis ya, ya iyalah, helm dicopot toh enggak isis, kan ya. gitu. Ah. Makanya jangan sembarangan tuduh Jangan sembarangan sempot Nanti yang terjadi Yang dituduh pelaku, bukan pelakunya Yang enggak terjamah Ternyata pelaku aslinya Banyak insya Allah Ini juga akan saya jelaskan uh, Kamis malam Jum'an Di depan semua tokoh agama Saya jaga tabek Dikumpulkan oleh DKI Bagian kekuasaan dan politik Untuk menjelaskan isis jadi juga kita akan clearkan bahwa agama Islam rahmatan lil alamin itu kayak apa dan isi dan kisi-kisinya rahmatan lil alamin itu kayak apa. Kemudian setelah itu ada enggak niat bersama untuk kerja sama solid menghadapi isu-isu yang seperti ini. Demikian saya kira seperti itu. Nah, biar ada ruang tanya jawab karena kita harus berhenti jam setengah sembilan. Karena antum semua juga belum makan, apalagi saya. Meja <tuh> kan gitu. Jadi nanti kita tutup waktu sampai jam setengah sembilan. Pak Kobol silakan antum tanya dan mudah-mudahan tidak ada yang tanya biar cepat ditutup. Terima kasih. Ada yang bertanya Pak atau sudah paham semua? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau tadi Isu -is, ISIS Yang begitu gencar Ustaz Tapi untuk lokal Bali juga ada isu yang lebih uh, Tajam lagi Tolong ini dibantu untuk di Apa istilahnya Mungkin nanti dibantu sama Mas Bambang Pak Bambang. Uh, ada isu-isu yang sifatnya non Islam Melarang untuk memakai jilbab dan eh, bank-bank syariah diusulkan supaya ditutup. Nah ini kan agak-agak apa agak, agak terganggu kita. Ustaz. Jadi hal-hal demikian tolong nanti di Jakarta. Oke. Terima kasih. Eh, sebetulnya ini mudah sekali penyelesaiannya. Ya orang-orang Bali terutama umat Islam maju aja ke MK. Sudah selesai dan pasti menang. Kenapa? Karena itu sudah legitimis pakaian sah. Bahkan Polri sendiri sudah mengkulkan untuk menjadi pakaian resmi di acaranya. TNI juga sudah di sekolah-sekolah. Ya, dan sebetulnya enggak ada seorang pun yang bisa mengutak-atik simbol agama, Pak. Itu hak asasi manusia yang tidak bisa diotak-atik dilindungi HAM adalah apa? hak beragama undang-undang juga jelas kok kalah dijamin 100% tambah 100% pasti kalah apalagi bang syariah kan sudah dilindungi undang-undang undang-undangnya undang ada permen ada, perbuah ada semuanya ada Mau mau geser, ribet urusannya nabrak tembok negara nabrak nabrak konstitusi negara itu sendiri, berat, bahaya. Jadi sampaikan aja ke Solo, dijamin kalah seperti Prabowo. <laughs> <t ciudadan> ya, amé. Ya, biar agak cair memang kayaknya sudah lapar, harus dibuat seperti itu saat. Ya, jadi kalau ada pertanyaan lagi yang jelas, ee, berbagai isu, terutama tentang jilbab dan Perbakan Syariah itu hanya diteriakkan oleh sekilipir tokoh dan itu insya Allah mudah untuk menetralkannya. Jadi dosa khawatir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul salat atas pemaparan anda. E, di dalam surat Al Maidah ayat 43, 44, 45 itu Allah memberi tipologi seorang pemimpin atau siapapun yang tidak menerapkan. Hukum Allah atau syariat Allah Itu dibagi tiga, pertama uh, Orang tersebut Atau kelompok tersebut kafir Kemudian yang kedua fasik, yang ketiga Bolim, uh, mohon dijelaskan Ustadz, Kapan seseorang atau Suatu kelompok disebut uh, Sebagai kafir, fasik Dan dolim ketika Mereka tidak menerapkan syariat Allah Itu yang pertama Kemudian yang kedua uh, Isu mengenai ISIS ini Ustadz. Hawarij Apakah setiap individu atau kelompok yang berbentangan atau melakukan gugat terhadap pemerintahan yang sah itu bisa disebut khawarij. Padahal kita tahu mayoritas negara yang ada di dunia ini saat ini tidak ada yang menerapkan syariat Islam secara penuh, secara kafah Mohon di uh, mohon dibantu Ustaz untuk menjelaskan pendudukan masalah ini agar kita tidak sampai memberikan suatu stigma atau tuduhan yang tidak adil kepada saudara sesama Muslim. Jadi, oh, kawaris, begitu. Puan penjelasannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama, wamilam yahkum bimaan. Shallallahu alaihi wasallam. Kufur itu ada dua, Akbar sama ashar. Kapan kufur itu Akbar? satu? Ketika mengganti undang-undang dengan hudang-undang ta'ud dan kalau aku membaca undang-undang dasar kita juga yang bertentangan dengan Quran nomor berapa pak? Ya jadi undang-undang yang dibuat itu walaupun tidak tekstual ada yang sejalan, ada yang bertentangan, kan gitu? Yang ditolak itu yang bertentangan, yang nabrak mengganti, itu. Itu kan mengatur kehidupan berbangsa bernegara. Makanya antum jangan lata toh kata hut, toh kata hut kopar kaper, kopar kaper. Akhirnya ribet, terusanya, dakwah enggak. Kemudian yang kedua. Bukan mengganti Tetapi Membolehkan Boleh-boleh saja kok berhukum dengan hukum Selain Allah Juga kafir besar Yang ketiga Tidak membolehkan Tetapi meyakini sama kok Ini juga bagus, ini juga bagus Islam juga bagus Hukum bikinan manusia ini juga bagus Ya Kemudian yang berikutnya tidak satu dua tiga Dia Meyakini Boleh-boleh saja Seseorang memilih Memilih Kamu bisa nasional Bisa adat Bisa Islam dalam warisan umpamanya Kemudian yang selanjutnya adalah Mengganti dengan hukum adat Jadi juga Kufur atau membabat syariat seakar-akarnya ini. Adapun orang yang meyakini hukum Allah kemudian melakukan menyimpangan dalam beberapa hal, maka itu seperti kufur azhhor, maksiat seperti maksiat biasa. Ma maka inilah yang dimaksud wa man bima anzalallah fa ulaika kaumul fasiqun. Tapi kalau ada unsur ingin berkuasa, menjilat sebenarnya yakin hukum Allah itu bagus tapi saya ingin melanggengkan kekuasaan saya sehingga harus menerapkan hukum selain Allah maka wa malam yakum bima'an zalapau laikamul zalimun itu kalau dikatakan kapan kafir, kapan wasik kapan walib dengan demikian para ulama menegaskan tiga ayat ini tidak memiliki hukum sahkem dan sama ada kapan itu kafir kapan fasik kapan boleh memiliki status siptansi berbeda-beda oke okay. terus kemudian hadirin sekalian bagi kita sekarang kewajiban kita adalah berdakwah menyampaikan antum no apa namanya mengutaat di ini akhirnya masyarakat kita ini belum ngaji kan enggak ngerti syariah cahil banget enggak ngerti sama sekali mana hukum Allah dan bukan bukan hukum Allah itu enggak ngerti itu kewajiban kita, Pak, menasihati, mengajak, mendakwahi, bukan memvonis duluan. Katir dulu. Itu, baru setelah itu ditembeling. habis tembeling baru dilus-lus. Enggak lucu. Antum nasihatin dulu dan yang lainnya. Tokor porsinya antum bukan sebagai umara atau ulama yang berhak untuk memvonis. Kewajiban kita adalah dakwah. Man rohaminku mengkarun payoga yerbiyadi siapa yang punya kekuasaan? Pak ilmnya satu faedhisani siapa ulama yang punya ilmu? Sekarang kekuasaan tidak punya ilmu tidak punya apa? Tabikalbi menengok apa artinya? Diam, ingkari secara hati. Nah pertanyaan kedua apa jadi? Oh iya gini mas Selagi Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang ulama, yang eh, tentang pemimpin yang jelek. Kalian membenci-benci kalian, kalian mengutuk, mereka juga mengutuk kalian. Para sahabat menanyakan, al-falahun boleh enggak Rasulullah kita keluar dari mereka? Bahkan dalam lalat lain, al-falahun angkat senjata. La maakomu fikumusolat tidak selagi mereka menegakkan siar solat. Lalat lain, maasalul selagi mereka solat. Bahkan hadis-hadis para ulama di antaranya kabiyyah di dalam cara sahe muslim al-ikmal. Batasan negara itu disebut daerah kufur sama daerah Islam adalah meratanya syiar adan dan sholat Bukan penegakan hukum secara kafah Kalau itu yang terjadi maka saya tantang Selain zaman Abu Bakar Umar, Utsman, Ali dan Abdul Umar bin Abdul Aziz Tolong tunjukin khalifah mana yang bisa menegakkan Islam secara kafah Bukan hanya sekarang, zaman daulah Umayyah tidak ada. Bahkan zaman Hajjaj bin Yusuf terjadi perlecehan penyimpangan terhadap syariat yang begitu dahsyat. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan pemerintahan Hajjaj bin Yusuf kafir keluar dari Islam. Bahkan membunuh ulama, menggorok Sa'id bin Jubair seorang tabi'in yang begitu hebat. Di melihatlah. Ha? Abbasia juga begitu. Anton tahu tak sejarahnya Abbasia itu berdiri melakukan pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Semua tokoh-tokoh daulah ribuan bahkan ratusan ribu di sembelah daulah Umayyah. Kemudian muncul Abbasia. Apakah ulama mengklaim memponis bahawa daulah Abbasia ini bukan daulah Islamiyah Indinya sekarang dalil yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim Rasul ketika ingin menyerang suatu perkampungan dia tunggu ada azan enggak kalau ada stop kalau tidak serang berarti perbatasannya adalah siar azan jelas itu ya, yang penting siar azan merata jamaah merata, udah ma aqamu bikum solat sambil terus kita berdakwah menasihat dia dari seluruh lini kehidupan wallahu alam bissaw seperti itu tentang masalah menurut apakah Betul, ima orang itu khuriji khawaris atau tercemar dengan pemikiran khawaris. Kan orang itu ada dua, syiah atau tasayyuh. Syiah atau syi adalah orang yang sudah meyakini, menyebarkan, mendakwakan. Ada tasayyuh tercemar dengan pemikiran syiah. Begitu juga, ada yang khuruj, ada yang khuriji. Orang yang tercemar dengan pemikiran khawaris. Siapa aja yang punya perilaku pemberontakan dan berprotes, ya? Dan biasanya isunya tiga, gak jauh-jauh. Apa? Mengangkat isu keadilan. Seperti tadi. Zulhuwai zirah. Keduanya, permasalahannya adalah keadilan, ketidakadilan di dalam membagi kekayaan harta. Nah itu. Ghanimah sama zakat. Dan, yang menjadi carkun utama apa? Ini hukmu illa lillah. Ini hukum tidak sesuai dengan hukum Allah. Selalu itu aja. Dan akhirnya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir kafir kita semua yang lebih uh, parah lagi ada neslian salah paham terhadap pernyataan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab di mana pembatal keislaman ada 10 di antaranya siapa yang tidak yakin akan kekafiran orang kafir dan kesirikan orang musyrik atau ragu akan kekafiran dan kesirikan maka dia kafir maksudnya Musyrik, kafir asli, contoh sekarang Kristen, Hindu, Buddha. Adapun sekarang orang Islam yang dituduh, disinyalir, disangka melakukan kekufuran terus diponis atau ragu tentang kekafirannya, maka kafir. Antum yakin gak ini orang kafir? Oh, gimana ya mas? Ah, ini kafir juga. Karena siapa yang meragu kekafiran orang kafir, kafir juga. Ini namanya kafir multi level marketing. Wah, akhirnya masya Allah senegara itu semuanya kafir. Yang tak kafir siapa? Dia, dia toh, sama satu temannya masih di Afghanistan yang kod belum balik pulang. Hi, pak kalau begini. Makanya kembalilah ke ulama, kembalilah kepada manhaj yang sahih. Bertanya kepada mereka, mereka al ulamaur urabaniun akan mendapatkan jawaban yang terang. Makanya rata-rata kelompok-kelompok ini biasanya. Untuk legal membenci ulama' dulu Setelah putus dengan umarok Anti umarok enggak, malang, enggak mengakui kepemimpinan yang sah Sehingga liar Terus kemudian enggak mengakui Ulama' Supaya apa? Pengikut-pengikutnya ini tidak tercemar alasannya Maksudnya Supaya pemahamannya ini awet Besatnya Kalau ada ulama' nanti menjelaskan repot Pengikut saya rontok nanti seperti yang dilakukan kawari dulu dan yang jadi masalah juga ini sekalian. Orang itu memang asalnya kawari itu kenapa memilih isu utama kufur? Karena dengan kufur ini nanti semua acaranya jadi legal, perang legal, ambil harta legal, terus kemudian agama, ah, huda, semuanya kafir dulu. Jangan diambil dulu barangnya baru dikafirkan nanti ribet, kafirkan aja dulu. Nanti setelah itu kalau kafirkan Halal darahnya, halal hartanya Nah, dibunuh boleh Ambil hartanya boleh Dan ini jelas presiden Nah, alisuna wal jamaah Kita tidak Anti pengkafiran Tapi juga tidak sembrono Mengkafirkan Artinya mengkafirkan sesuatu dengan Kaidah dan tidak ada Penghalangnya, kalau itu Tidak memenuhi syarat, maka kita Tidak boleh mengkafirkan. Kenapa Rasulullah mengatakan man talali aqiyah kafir fakat ba'biha ahaduhuma? Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, eh si kafir maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang tidak ditunjuk berarti yang menunjuk. Ya? Kalau yang ditunjuk enggak kafir berarti yang kafir siapa? Yang menunjuk. Rasul yang mengatakan akan kembali kepada salah satunya dan ini. Juga berbaik. Apa lagi pembunuhan? Apa lagi yang dibunuh adalah Muslim. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, La zawaadu dunya wa mafiha khairun dunia. Dunia min al dun. La zawaadu dunya ahwanu 'inda ta'ala min qadil mu'min. Hilangnya dunia Seisinya ini lebih ringan di hadapan Allah ketimbang lenyahnya satu nyawa mu'min. Kalau seandainya yang mereka bunuh adalah kafir Pak, kafir yang masuk di negeri kita adalah Kafir Imam Mustaqman Atau Dimi Atau minimal apa Mu'ahad mengikat perjanjian Intinya damai masuk mereka Buktinya dikasih visa Masa kafir mau perang Dikasih visa dulu Tunggu mas ya Visanya belum selesai <tik> Peran apa Ya yeah mereka jelas berarti masuk dengan damai. Kalau memang begitu, Rasulullah mengatakan man qatala muahadan lam yaruhu raihata jannah Siapa yang bunuh kafir yang mengikat perjanjian damai tidak menemukan baunya surga. Oleh karena itu dari kesimpulan ini saya tegaskan bahwa Pembunuh diri bukan teroris, bukan aksi jihad pembunuh diri dan teroris bukan aksi jihad dan pelakunya bukan mujahid dan matinya tidak syahid urusan akhirat kita serahkan kepada Allah itu putusan yang paling enak saya ulangi lagi pembunuh diri dan aksi teror bukan jihad pelakunya bukan mujahid matinya tidak syahid urusan akhirat kita serahkan kepada Allah iya kan antum mau mampones Nggak ya bisa, serahkan kepada Allah Nanti dia masukkan rakaha Allah Masuk surgaha Allah Intinya kita harus yakin Aksi membunuh diri dan teror bukan jihad Pelakunya bukan mujahid Matinya tidak syahid Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Saya kira demikian Dan waktu sudah pas jam setengah sembilan Yang bertanya kita tunda tahun depan dan insyaallah mudah-mudahan ada waktu luang dan umur panjang sehat walafiat kita kembali lagi menyual masalah-masalah amdit tentang keumatan dan keagamaan insyaallah kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh